دا مدنی صورت دیتا صورت قیتال هموی د دی صورت موضوع او دعوی جنګ انقلاب جنگ انقلاب د انقلاب وعلى جنگ لکه چې د اسلام جنگ جهاد دغه په نتیجې کې انقلاب راځي زګدې تا جنګي انقلاب وای نو د صورت لند موضوع جنگي انقلاب او صورت کې تقابل د اسلام بالکفر والنفاق تقابل د اسلام بالكفر والنفاق د اسلام د کفر او منافقت سره مقابله د ددی صورت لندو الفاظو کې دعوا ده جنگین خلاف او تقابل د اسلام بل کفر او نفاق په صورت کې د جنگ اصول او د احکاماتو د جنگ او جهاد بیان کړي عداب و احکامات د جنگ او جهات بیانی خود غزو بدر پتنازر که ده غزو بدر پتنازر که اصولم دیو و احکامم زکا چھے دا صورت دا اغا دور و زمانی دے چھے جنگ بر کم وقت شہر زکا قرآن وی فائدہ لقیتم اللزین کفرو فزربر رقاب حتا اعزاز خان تمو فشد الوقت وثاقا فاما فا منن باذ واما وا فدا د فيديو د قطال تذكره دا ورک په دې رکعاتو کې اوره رکوقه د تقابل د اسلام کفر سره بیانای کفر سره تقابل الّذین كفروا وسدوا سبیل الله عزل amalهم کافر سره جنگ وکه زکا ددی amal برباد دیو دوی باغ پلا یا خلک دا الله دلاره نن منی کړي دویمه روکو کې هم هم تقابل د اسلام بیل کفر دی ذلک بان الله مولا للذین آمنوا وان الكافرین لا مولا لهم او دارهم والذین كفروا يتمتعون ویاکلون کما تاکل ال动画 والنار مسوا لهم ذیکم تقابل بالكفر دریم رو کوکی تقابل دا کفر نفاق دواړو دے منافقان و سر جنگ بی سیاد کے وی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ السُّورَ فَإِذَا أُنزِلَ السُّورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَزُكِرَ رائت الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض منافقان او ذا منافقان وقباحتني بدی روکو خولی سلورم روکو کی بیا هم تقابل د کو فرونے فاق سرو منافقانو تذکرا ول کی گئی اما حاسب الذينه في قلو مرض نه د دغې مرض واله او او آیت نمبر چ د ده او تسه د ان لنه کفرو او دوان سبییر الله سماتتووه هم کوفاار. نبارحال صورت کې وا بیان دا جنگ وی او جنگ انقilab چې پدی جنگ سره به انقilab راځي بدروش نو بدر سره انقilab رااږي نو اصول او احکامات د جنگ او جهاد په صورت کې سورت الفتح سورت موضوع لنډ الفاظو کې عنواني انقلاب انقلاب عنوان عنواني عنوان انقلاب چو زه حته بشارت د فتح د اسلام سردا شرايط او د فتح بشارت د فتح د اسلام سردا شرايط او د په دی صورت کې د قومی و بین الاقوامی انقلاب او فتح خوشخبری ور کئی قومی و بین الاقوامی انقلاب او فتح خوشخبری دا بز دا انوان شکنه دا خوشخبری و انوان انقلاب دا. او صورت محمد کې جنگ ندلتا انقلاب او نو دلتا او عنوانه انقلاب معنا بشارت د دغه فتح لري قومي انقلاب او فتح تعلق د صلح هديبي سره او فتح مکه سره سلیهو دیویا چې دا د فتو مکه د بارا بنیاد سبب جوړش دا کا سلو شو او سلی دو کالات فتح را د مکه نو دا سلیهو دیویا فتو مکه چې دا د در اصل قومین خلاف او دا بینو لقوامین قلاب تعلق دا غزو تبوک سره تبوک غزوه در اصل دا دا بینو لقوامین قلاب دا پارا تمهیدو و جدا دا نبی علیه السلام فتح مکه که بس علاقی فتح کرده د قومی مکه فتح شونو دا خو قومی سطح دا تووبوک ته چې تللی اوناغتللی د شام تا نیو د خپل قومی دې نهبارو او دویم دغه د تووبوک غ اصل کې د رومیان او سروه حقل رومیان. نو بینو لقوامی شوکن دا دور سپر پاور سرا جهات دا پارا پیغمبر تلیده نو دا بینو یعنی بینو لقوامیت دا نبی علیه السلام دور که دا غزو طبوک نشوروش اگرچه بینو لقوامی انقلاب پورا دا خلافا دور کرا غیلیه او تمہید او ابتدائی تبوک نوش ده بینو لقوامیت تیشارا نوار حال دی صورت کے د قومی بینو لقوامی انقلاب و فتح خوشخبری دا خو ده قومی انقلاب او فتح تعلق سلحو دیویا او فتح مکیس ری او د بینو لقوامی فتح تعلق ده غزو تبوک سره دی نبی علیه سلام اول غزوه بدر و غزوه بدر سره ده قریش سیاسی و معاشی طاقت پیغمبر مات که قریش خلوه دب و زوره و سیاسی قوت ماشی قوتو وګوره ماشی قوت داده چې کوم قافله د ابو سفیان په سربره ہے کی شام ته تلوا او واپس رات لو نبی علی السلام او صحابه کرام داغی دا, دا نیور د پاره اصل سفر شورو کړو دیپ سی ورودی و. اگر قافلہ د د مکیوارو ډیر لوی سرماک او ډیر لوی د مستحکم معیشت بنیادو دکه د مکیوی د هر کور سرمایه پدې کېوا او با خیال د موحد شې وخت بل کې چې د لسمی شغاتہ با سردارانو د ورګړی کیږي کی چې پدی باندې په مدینه حملو وکړي نو, دیر نو دا د عیود له معیشی طاقتو نبی علی السلامه سي نو روزیه ته پتو چداغو زموږ خلاف له منسوبه ده او شی تو رغیب مستحکم کی نو اگر چې پدغه منقه خو قاتل لا سترانه لا خود آئنده در پارات د دوی و لار تک را تک شو ماشیلا ورو تو نیولش خطر اچ دد دی په ماشیت باندې ضربو لارې ولا بندیک او سیاسی طاقت ولدا سی وو چې لوی سرداران او د مکی سرداری او د مکی د خلکو پل اغا قبائلی سیاسی سسٹم مضبوطو او یا کسانت چو وجل او یا یونیول دی سیاسی قوت ختمشو رو بے ختمشو دایی وهم گمان کم دانوا نو نبی علیہ السلام دا بدر په ذریعا دا اللہ پا امداد دا قریش و سیاسی معاشی قوت مات احزاب کیسه چلو شو احزاب کی د دوی اتحادی قوتونه ختم ک یشرسون اتحادیانو قوشه قبائل اله شکست ورک دګاوی جکلا سیاسی ماسی شکست خور نو وېدان سرا اتحادیان یو زک چې را شپه د اتحادیانو بخل ارقمې پرکو پهلا په بیلادت په واپس په ګټي بدلکو د احزاب کې دغه اتحادې قوتونه لشکاست نو نبی عليه السلام د احزاب نه بیا تیارې شورو او هغه اعلان کړو چې اوس بدوی ناراضي اوس بمون ورزو د تیاری وا او بیا دا نه بعد نبی علیہ السلام خپل سیاسی او معاشی دا قوت پیدا کر چې نبی علیہ السلام کلا سلحو دیوی پا موقع عمرې لزی ناوی تا اطلاقی نی خبری اوی خوب میلی دلی دی سو آباوی زی چیزو راوانش نو بغیر اطلاع د دشمن کلی وطن تورتل دا څه شی ده د سیاسي قوت ده ځانګې ځینی از نه ورزی حالانګه د دشمن سره بار بار جنگ شویل او د بغیر اطلاع پیورزی دا د دې دلیل دی چې دا هغه سیاسی قوت کم کمزورې شوی ده او دې ښه د مسلمانانو سیاسی قوت مضبوط ده یو سیاسی قوت کواله شو بدر کو شو احزاب کې شو بدر کې د دې خپل قومي طاقت ختمې کول په احزاب کې وسره اتحادې قوتونه هم ولوعان نو نبی علیه السلام سیر اطرخانه لری ده د دشمن کلی وطن تا ورزی و بغیر اطلاع ورزی خوزان کسی نی ده سیاسی طاقت بارحال پاغی مکیو علابان د درد رو براغلیو ایم حیرانش الکن نو اطلاع خبر او دیم نغسی رازی ای حیران کلیو زکا ای سارا یراوا نو برازه ای سارا یراوا سی نو مکران نیسی کسا او زمو ده اطلاع بغیره مری لا نو بیا اپ صلی الله خبر بدلش خو بهر هل دی سوره فتح کب دا دغه سله حدیبی تذکره ده او سله حدیبی پسې بیا د فتح مکه تذکره یا وا او دوی مرلا دقه در دروم او د فارس او د تبو کې د غلبې بشارتونم دی نو کم چی دا سلی حدیبی خبری او د فتح مکی نو دا دا قومی سطح انقلاباو دا فتح قشخبری دا انا فتحنا لکا فتح مبین دا فتح مبین سلی حدیبی دا. یا فتح مکدا سو کوئی دین مراد سلی حدیبی دا سو کوئی فتح مکدا دوار سیدی کمه کشي نو بیا خو ښکارا دا او کسله هو دی بیا مשיنو دا د فاطمه کي دا پارا بنيادو تمهيدو انده رسوله نو د رسوله هو دی تذکره دا پکټول او دا غا بن لو قوامي فتح تذکره با بار بار پدی صورت کې اشاره ورتو کی لکا پینز اللہ سمایات کی سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَاً تَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِ مَلِتَا خُزُوحَ ذَرُونَ نَتَّبِعَكُمْ کَرَچِوئی تَاسُو غَنِیمَتُنُو حَاسِلُو لُو دَا پَارَزَي یعنی دَدِي حِجَازِ لَا خِنَبَارِ دارا مخفی نه من اراېسط داونه اعلقومین اولیبا شدید تو قالوونه هم او یسللیمون دا دا ټول دغه تووبوکوو در درروم او د پاررس ف تووهاتوته اشاري. نو دا درسه دغه بینلوقومې فتحته اشاره ده بس صورت کې همدغه خبره کوي چې. قومی او او بین لو کوامی فتح برازی په صورت کې او د صورت په دې اخر کې محمد رسول الله والذین ماووا شدد علی الکفار رو حماو بينهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضل من الله ورضوان سیما فی وجوه من اثر السجود داد دغه دا دا قومیو بین القوامی فتحا حاصلون کو مومنانو او انقلابی عرکانو صفات دا صفات په بدوی کیوی علب ورگ اللہ قومیو بین القوامی فتح ورکی ورپسی صورت حجرات دا مدنی صورت د دې روکو غانه پاتش سورته فتح کې پدې آواله روکو د نبی له صلوات و سلام د فتح او د سر فرازه تذکرہ دا او نبی له سلام سره وادي ان فتحنا لك فتحا مبینا د نبی له سلام فتح او سرفرازی فرازی او پیغمبر سرا مواعید کمیوادی شیوی دا غی بیان دو امرو کوکی دا مخلفینو او د عاجزو خلق و تسکرہ کم خلق معذور دي پاتی شیوی جیہاد نا خلق و او سرپ په منافقان رد در امرو کوکی لقد رضی الله عنی المومینین زبایونو که تخت شجره دا د بیت علال الموت نتائج ځکه زکا سلیه دیویه که بیت رزوان شه هغه بیت علال موتو کم بیت چې و دا پا مرگو منگ با سر ورکو نو دا غی نتائج ای خودلین او په سلورم آخری رو کوکی د اسلام د فتح او د سرفرازه اعلان لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شمينين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون د اعلان دې دا دای او د غلبه بیان ده هو اللذی ارسل رسوله بلوه دا و دین الحقی لیوزیره و کل دا غلبه دا او ورسرا د متبعین رسول او دا انقلابیانو دا پارا دا کامیابه وصول خی وصول سریع خولی محمد رسول الله. والذین ما هو شدد وللكفار رحم و بينهم بنيادی و سببدی دشمن سره شدت خپلマンス کې رحم مهربانی او نرمی او تعلق بالله تراهم رکان سجدا یو پټو من الله ورزوان تعلق بالله به دغه تعلق بالمخلوق دی بولک می گرووان دښمن سره سخ الله سره تعالی رکوع ان سجده بل اخلاص او د الله رضا يبدغون فضل من الله و رضوان ندا دغی متبینو د کامیابه وصوله سوره حجرات حجرات مدنیه سوره دې صورت لن اونوان لنډ موضوع معاشره انقلاب معاشره انقلاب انقلاب چراشي معاشره به څنګه محمد وګراول محمد کیسو جنگه انقلاب انقلاب د پاره چکم جهاد کی نو صورت فاتحه کې بیاسو اونوان انقلاب فتحه او سر فرآزی نو حجرات هجرات کې اوس معاشره انقلاب چې د دغه جهاد او فاتي په نتیجه کې کومه معاشره شي نه رسنګي نهغه معاشره انقلاب تفصیل دی چې بری صورت کې د سوسايټ د معاشري د تشکیل اصول او آداب دی معاشرہ سنگا تشکیلی گی معاشرہ وجود ترائیدی تشکیل وجود سنگا جوڑی گی نو داغی اصول و آداب پا دیکی خیئی او دا مسلمانانو خپل منس کے تعلقات دا خی. دا صورت معاشرہ انقلاب دا یعنی د سوسایټه د تشکیل اصول آداب او د مسلمانانو خپل منس کې تعلوقات زکه چې د جهاد د کو فتحره د جهاد په خپل مقصودی شې نه دی دی په سروست اعلی کلمت الله مقصودی یو بهترین معاشره او نظام وجود تراتل مقصود دی, دی بجنه تاسو دا خبره کتابونو کې خصوصا اصول فقہ کې ویل دی چې دا مامورات او حسنی او کم چې منحیات نه یې کوبهره او کمچی معموراتی پائی کدا حسن چاکے حسن سرے ذاتی او چا کسی ہاں لغیری ہیوی نوالتہ امی مثالونه نویلی توحید کے حسن ذاتی رے مانزہ کے حسن ذاتی رے خو جہاد کے حسن لغیری ہی دے یا حدود دی نو حدود کے حسن لغیری ہی دے لاس کټ کول مقصود نه دی خود دی لاس کټ کول پس پسغه د جرم روکتام تام دی نو دغه رنگ جهاد هم زمو وصول فی چې دا حسن ده خو لغیرې څه مطلب جهاد اصل مقصود نه وي وکاو ہوئی نتیول وطنون روانول خود پس روس تو حسن داغا جهاد په نتیجه کې بهتري نه معاشره او نظام ووجود تراوستل دي. نزد کوو غواره جهاد فتحا اور بسې معاشره معاشري انقلاب. نو د معاشري د تشکیل اصول آداب او مسلمانانو باه کې خپل منس کې تعلقات. دیو جن نبی عليه السلام دا معاشري انقلاب په دو طریقو راځي. دې د ولا ری دی یو لار چی شنو دی چې جهاد وشو ماشر انقilab برايي نظام انقilab برايي شي د جهاد به نه دیږي لکه کمزې ماکا مکه کې کوم معاش وروجو تراغلې ده او کم نظام راغله د عادت جهاد په نتیجه کې راغله خو مدینه کې کوم انقلاب او معاشره وجود تراغله دا, دا, دا دعوت او تعلیم په نتیجه کې راغله دا دوه خبرې دي بنیا دي خلک بدینه وګړي فرد تفرید کوي سو کوي جهاد نه بغیر به انقلاب ناراضي او سو کوي نه جهاد پرې ده صرف د دعوت په ذریعہ به انقلاب راځي فرد تفرید دواړه صحیح دولاری دین انقلاب یو دعوت او تالیم د لکه مدینه ده دا د غې نتیجوا او دویم جهات د لکه مکه, ده لاری مکه دا د ولاری دی دوژن نبی علی سلام مکه فاتکړه نو د مکه د فاته نه بعد دغه معاشره د انقلاب او نظام د انقلاب د جهاد نتیجوا ذکر هدرمو زدیانو مو چې کوم ځای کې هټ درمو زدیانې ناغي په زور معاشره او نظام راوسته لوي او چې کوم ځای کې هټ درمو زدیانې د ناغي ب بعد د تعلیم او دعوت وزیر راوسته مدینه خلک زدیان نو الته په تعلیم او دعوت یو اسلامي معاشره وجود تراله او نظام هم بیا راغ زکه نبی له سلامي چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو مدینه کې نبی علی سلام تعمیر مسجد معاخات او میثاق دا دی بس په دې لاره او نبی علی سلام عبد ابن سلام رضی الله عنه وي چې نبی علی سلام مالي دل او اول زل چې زما ملاقات او سروشن دا خبره می ته ورې د لیوا اوله خبره می دورې د چې نبی علی سلام و چه اب شو سلام و آتم و تام و صلو بالله لونه سنیام دا پیغمبر سا کئی امون دا بس یو حدیث کاریگا نا پیغمبر دا سی ہوئی نا دا پیغمبر دراصل مدینه تنوی راغلی ده نو د یو اسلامی معاشره د تشکیل بنیادونه اخو معاشره به انگا تشکیلی کی دل تا معاشره پس تشکیلی کی د مدینه کی ها داوت او تعلیم مکه کې که پا جهاد ودلتا دعوت و تعلیم ناغه دا دعوت و تعلیم طریقه خیصه وی اب سلام سلام یو بلوانی آج ماشر دینا جوڑی کی تعلقات دا دینا پیدا کی وات مطام پا یو بلخوری دی سرا بہتر ماشر وجود درازی تعلق پا دی بڑاوی. سلام سر پیدایشی او پا خوراکس کا او درستخان ناسی بانده در تعلق بڑوش نو دا دو خبر خود دا معاشره دا بندگان دا تعلق متعلق بنیادی او دره میو خورا چه سلو بللی و ناسونیام دا دا الله سره د تعلق ده پارځک اسلامی معاشره کې به دا الله تعلق امي ولې تاسو شرطم چې اجتماعي خبری کیږي د اسلام د اجتماعي نظام نو د بندګانو حقوق سره سره د الله د حق بیان وبکه خامافه ولې وجد علاچه د اسلام اجتماعي نظام د الله د تصور خدا او د مذهب نه خالي نه دی مغرب او اسلام کې داफार راغله دا مغرب څخه یې اچھی کله د اجتماعیت خبره کړي نو الله مذهبتی واسي او اسلام مذب او الله خامخه پکې شاملای نبی له سلام دغه ته دو خبرې د بندگانو د حقوق دا او کړه د معاشري او یو وي دا د الله او په دې یو معاشره بنیاد کې وو نبی له سلام نو په حال صورت حجرات کې مونږه چې معاشرېن خلاف ده د سوسايټي او د معاشي د تشکیل اصول او آداب خي چې په دې طریقه وا یو اسلامي معاشرت تشکيليږي او دا دابې اصول او آدابي د رکواتو کې اوله روکو دا یواله روکو کې دا یو درې اړیکات او خبره کوي تعلقات یو تعلق د امیر سره زکه معاشره اجتماعي زیره امیر و پکی نو دا امیر سره تعلق بسنگی ای یا یو اللذینا منو لا تقدمو بین ایدائی اللہ و رسولی و دا, دا امیر سره تعلق او یا یو اللذینا منو لا فوق صوت النبی دا ټول بس دا پیغمبر او د امیر سره تعلق دویم اگا دا مرکز نا لره رونو سره مسلمانانو سره تعلق ابا سنگئی مرکز نلری باہر دی نو یایو اللذین آمنوین جاکم فاسقن بینبین فتبینو نوزا مرکز نبار دی لری جاکم فاسقن بینبین دلیری ری زی خبر دا تیو بیت بار سڑی روڑو نئی تعلق بسی فتبینو با طبیعین بانده با عملی مرکز که نده بار ده دا کاره اوکو دا سی چلوش و آغا چلوش نچه اطلع روڑا فتبیانو تبشیش کبه او درم مرکز که د اوسیدون کو خلقو د تعلق اصولو ادا بسید و این توائفتانی من المومنین اقتطلو فاسلو بینه هما دا مرکز که دن دو ڈلی دو ګروپ دي دو قبیری دی ولمنز کے اختلاف راغے نو پائے کې بس صلح صفحی پکائے دو امرو کوکی اصل او عدب خی چې خپل منس کې داسې طرز معاشرت اختيار کړي طرز معاشرت بداسي چې باغي سرا تعلقاتو کې کشیدګي ناراضي تعلقات په نه خرابي یا یوالذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم آسان یکونو خیرم من هم ولا نسان من نسائن آسان یکون خیرم من هن یو خوب یو بل پوری مسخری مکاوی پدیسرا معاشرہ تعلقات خرابی بل ولا تلویزو انفسکون ولا تنابزو گلالقاب فیو بل الزام تانو تشنیح غلط نمونه غستل دا معشره خرابوي دا یا ی لدی نامو شتنی کهسیرم میناازوان بدګومیمه کوې په اوبل والله ت جسو ته جس م کو ولا یخت بعضو کوم بعضه دا اصل کې معشره خرابوي نو کم تر معاشر معشر سړی اختیار کې او یا یوهنا نه خلقناکم من زکرم وانسا وجالناکم شوو وقبائل لتعارفو ان اکرمکم انداللہ یتقاکم تقوی والا معاشرہ نا تقوی والا طرز معاشرہ خپلک ہے او اگا کارون مکوی چپائی سرا تعلقات کشید کی نا دا د کشیدګې گئی خبری دا معاشرہ كما معاشره به طرزه معاشرت ان اكرمكم عند الله يتقاكم چه تقوا به ني نو تقوا ده الله تقوامشوا نو مسلمانانو معاشره ده الله ده تقوا و علي او ده مسلمانانو معاشره خپل منسک ده دغه امورونه ځان ده دا بشکول و علامه معاشرين امور به منسک نه راوي ورنا معاشره خراب شي او د منافقان او تذکره و سرکۍ چې دغه د تقوا و اله طرز معاشرت د منافق نه اختیارې نو معاشرکی کشیدګي پیدا شي مسلې پیدا شي مسل، مسل، مسل، مسل روانی بس <تصفح> ya raf